Гойдається на терезах випадку тітчене життя. Дядько вхопив з мисника друшляк, чергикнув ним по дну ночов і впіймав утопленицю. Буцім рибу у підсаку. Тітка Дора стояла на підлозі, і вода струмініла з неї шумними потоками. А фарба з брів та губ темно-червоними їдкими плямами розпливалася по мокрому кребдешину. Почуваючись винним у вечірньому бешкеті, я, мов кіт, що нашкодив, бігмач курнув на піч за комен, де відтепер була моя резиденція. Готували молоді солом'яники на керогазі, а піч топили перед великими святами. І черінь був холодний. Я застеляв його материною куфайкою та дядьковою шинелею, Накривався пакульським рядном, а під голову замість подушки щоночі лягала чергова недочитана книга. Черені мені вистачало, якщо я лягав на скіз, а скуткав куток печі. Два інші кутки – і комен, і під віконня крихітного віконечка, що дивилося в город – і за капелки були закладені книгами, що їх я наносив з семи ірійських бібліотек. І ковтав швидше, аніж нерон балалайка мух. Я читав усюди: за обіднім столом, по дорозі до школи, на уроках під партою, навіть на уроках фізкультури, на багатокілометрових дистанціях і, звичайно, за коменом на холоднім черені засвітівши парафінову свічку, коли тітка Дора, повернувшись з півниці, задля економії сердито клацала вимикачем. Але сьогодні я був не в гуморі. Сотні кішок з нявкотом та писком шкребли душу. Я ліг між книжкових пак за коменом і стомлено заплющив очі. «Принеси картоплі з погріба», – гукне вранці тітка Дора. Я спущуся по заінених сходах мурованого льоху, за вбитих залізом дверей, на мене війне вогкістю, гнилизною і вином, що його давить з гнилих яблук дядько Денис. Я піду між пузатих бочок та сулій по льохові, якому нема кінця. Дід Євраз божився, що у війну, полюючи на партизанів, Тут загубився німецький дивізіон з п'ятьма танками і досі про нього ні слуху. Я наберу корзину в картоплі і вже прямцюватиму назад на світло дверей, коли ненароком штовхну муровану стіну і опинюся в холоднім хмурім казематі в потаємних печерах, що існують під Ірієм з часів татарських набігів. І побачу на пів скрині з коштовностями та золотом, скарби прадавніх ірійців і три чорні тіні в німецьких касках біля скрині зі скарбами, залишки німецького легіону, що загубився в Льохові Солом'яників. Вони підуть на мене, викрешуючи іскри кованими чобітьми. Я згадаю, як бився з гімназистиком Павка Корчагин. Ударю знизу в підборіддя вагою усього тіла. Фашист випустить з рук автомата і впаде на знак. Я підхоплю зброю і двоє останніх фашистів покірно піднімуть руки. Третій очуняє і теж здасться. Я накажу їм узяти скрині зі скарбами на плечі і поведу на гору. А в дядьковій городі один з фашистів, той якого я ударив, вигопить пістолета і вистрілить у мене. Але пізно фашистів оточать підняті по тривозі наші солдати, а мене, пораненого, перев'язуватиме дівчина з календаря. У школі я нікому не признаюся. Хай вони про мене все дізнаються з газет. Золотої коштовності я подарую державі. А собі залишу на день ці скрині, і то не для себе, а щоб поїхати в пакуль і сказати пакульцям «Ось золото, збудуйте дорогу з Ірію в пакуль». Я ще не знаю, не розумію, не замислювався,